Dobré ráno. To je Ješko. Pred chvíľou vstal, ponaťahoval sa, povytriasal z tela posledné driemoty, nechal svoju žienku obed chystať a sám, natešený z pekného dňa, sa vybral na prechádzku. Tebe dobré, mne nie. To je zajac. Pred chvíľou vyšiel z domčeka, čo si so ženou pod jedľou postavili, z úľubou si ho poobzeral, s úľubou si poobzerali svoj odraz vo vode a nadmieru bol zo so sebou spokojný. Aké bystré nohy, aké ladné uši. Určite je to najšikovnejšie a najkrajšie zviera v lese. A čo že sa vám stalo, sused zajac, že také krásne ráno nepovažujete za dobré? Hm, čo je na tom dobré, čo je na tom dobré, keď taký dokonalý tvor ako ja stretne hneď ráno také pichľavé klpko s krivými krátkými nohami? Ej, toto zajko nemal. Ukrutne sa to ješka dotklo. Všeli čo zniesol, ale na svoje nedal dopustiť. Ha, a, a, a čo? Vaše nohy sú varí lepšie? To si myslím hm. Kto by si pomyslel, že sa z vás stane taký chvastúň Chvastúň? Chvastúň? Len sa na ne pozri Ale predbehnúť by si mi nepredbehol <laughs> To nemyslíš vážne, Ježo, Ježo Myslím, nemyslím Bežme o preteky a uvidíme, kto vyhrá <laughs> Pretekat sa ti zažiadalo <laughs> Nedbám ale kto prehrá, prinesie tomu druhému tú najväčšiu kapustu z horárovej záhrady Hmm, radšej by som jablko Ale na jabloň sused zajaz nedosiahnete, tak bude dobrá aj kapusta mm, Radšej sa postav do brázdy Tu, na tomto poli budeme pretekať Každý vo svojej brázde pobeží nakoniec z pola a späť Nie tak z húrta, sused Zájdeme sa domov každý posilniť A keď bude slnko nad tou jedľou, vrátime sa a môžeme pretekať Zajac súhlasil a netušil veru, čo urazený Ješko zamýšľa. Ten prišiel domov a už od dverí volá na svoju žienku, aby všetko nechala tak a šla s ním na pole, že sa ide so zajacom pretekať. Darmo ho je Žulka prehovára. Darmo mu vraví, že so zajacom vyhrať preteky nemôže. ješko len hlavou krúti žienku súry a vraví, že je to jeho starosť. A tak, keď sa slnko blížilo k vrcholu jedle, zaviedol ješko Ježulku na horný koniec poľa, prikázal jej učupiť sa v brázde a pred odchodom hovorí. Keď zbadáš, žena moja, že sa zajac blíži, nezabudni zakričať, ja som už tu. Potom odkráčal na dohodnuté miesto, počkal, kým príde zajac a preteky sa začali. Nerozmyslel si si to, Ježo? Ani náhodou mm, Tak sa priprav Raz Dva Tri Rozbehol sa zajac po poli ako výchor a ješko zo tri razy poskočil Ale potom sa prikrčil v brázde A ostal tam ticho sedieť keď zajac dotrielil na horný koniec, zakričala Ježová žena, ja som už tu. Zajaca aničo by vodou oblial. Myslel, že pred ním stojí sám jež, lebo ten sa so ženou podobal ako vajce vajcu. Tak sa nadýchol a poď ho nazad. Dobehol nadolný koniec a ješ sa z brázdy ozval. Ja som už tu. Poďme ešte raz. Mm, nedbám. Bežali druhý raz, tretí, štvrtý a ješ sa vždy ozval. Ja som už tu. Keď bežali 55. krát Zajac preteky vzdal. Odchádzal zajac so sklopenými ušami a ješko za ním, stojac na svojich krátkých krivých nôžkach, zavolal. A nezabudni na tú kapustu! Potom sa pobral aj so žienkou ježuľkou domov. Aj zajka chvastúňa doma už žena vyzerala. Veď obed dávno navarený a jeho nikde. A ich ešte robota čaká. Na cestičke k novému domčeku leží veľký kameň. Musia ho spolu odvaliť, aby im stále nezavadzal. Keď sa zmorený zajko na cestičke objavil, naradostená ho víta. Kde sa toľko túlaš? Veď ti zobeda pomaly večera bude. No, ale hlavne, že si už tu pekne si sadni a. Bol som odniesť Ježovi kapustu. Ježovi? A čo si rozum potratil? Cudzím budeš kapustu nosiť a u nás komora ešte prázdna. Mm, bolo treba. No keď treba, tak treba. Ale nám teraz treba ten kamen z cestičky odpratať. Tak sa rýchlo najec a. Ešte čo? ani za nič. Nechce sami, nie je dosť, čo som si dnes nohy umoril, ešte i labky si budem naťahovať. Nech si len kameň na cestičke leží, koľko chce. Mne nezavadzia. A ak niekomu bude zavadzať, nech ho obíde. Ležal kameň na ceste deň, ležal dva a zajko nič. Ani labkou nepohne, len sa občas vo vode obzerá spokojný so sebou, no spíšne hore dvíha a zajkuľa nad ním hlavou krúti. Na tretí deň sa vybral Zajko chvastúň na prechádzku, trochu sa po lese poukazovať. Nech vidia, Tvori úbohé, ako vyzerá dokonalý zajac. A keď sa vracal domov, pozabudol na kameň, potkol sa oň a bác. Natiahol sa ako dlhý, tak široký na cestičke, ba ešte si aj nos rozbil. Rozbehla sa zajkuľa k nemu, na nohy mu pomohla, o stenu domčeka oprela. Vidíš, to je preto, že sme ho ešte neodvalili. Zabehnem po vodu, ošetrím ti ňufák a potom ho odpraceme. Nech ešte viac nešťastia nenarobí. A nebudem sa s ním naťahovať, nechce sa mi. Ach haj, tak ja idem po tú vodu. Zobrala zajkuľač bán a pobrala sa po čerstvú vodu. Priveľa si nabrala. Žbán jej bol ťažký a tak ho pred sebou oboma lapkami niesla. Niesla, niesla, preč bán na cestu nevidela a tak ako ináč, podklasa sa o kameň, voda vysoko vyšplechla a zajka opretého o stenu domčeka od hlavy po pety pooblievala. Vidíš, vidíš, aké nešťastie. Ešte mi aj prechladneš. Poď, odpraceme konečne ten kameň. Nebuď taký lenivý. A just nie, nie, a nie, a nie. Teraz sa s ním už vôbec nechcem naťahovať. Nech si tam leží. Nech len do neho každý kopne. Tak buď treba. A tak kameň ležal ďalej na cestičke. Zajko ho povýšenie obchádzal a zajkuľa s obavou čakala, čo sa zase stane. Raz sa na návštevu ohlásil sused maco mrmláč. Zajkuľa navarila, napiekla a spolu so zajkom vyšla pred domček hosťa čakať. Macko sa na návštevu náhli, v ruke darček, súdok medu nesie a už odďaleka sa na zajkovcov usmieva, keď v tom bác. Podkol sa o na cestičke, prevalil sa, kotrmelec spravil, súdok z rúk pustil a vletel rovno na strechu zajačieho domčeka. Ach, domček! Zvolal Zajko, keď mu súdok s medom na hlavu narazil. Aj, aj, aj, aj, aj, to mám mrzí, to mám mrzí. aj, na miesto radosti, škodu som vám narobil, oh, oh, oh, oh. ale to všetko pre ten kameň, kameň, kameň, schmatne Zajko súdok z hlavy a vidí, že zajkuľa ruky v bok zakladá, škaredo na svojho muža pozerá. Nie pre kameň, ale preto sused Macko, že sa ho Zajkovi nechcelo z cesty odpratať. Pozrel sused Macko na kameň na ceste, pozrel na rozbitú strechu, pozreli na Zajka s rozbitým nosom a úšami od medu zalepenými a začal sa smiať. <Sým významený> Stačilo iba kameň odpratať. Smial sa, keď od zajkovcov odchádzal. Smial sa ešte dlho potom, keď po lese chodil.